Markus og reality-panelet er programmer, der redder kendte ud af forskellige shitstorme ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og pasharmonier. I dag handler dilemmaerne om påklædning, reklame og jandalo. Med mig i studiet har jeg Amanda Sasha, a.k.a. Amanda Sasha. Line Maria, a.k.a. LM. Og Sinan, a.k.a. Singo Dingo. Dem, der vurder Dem, der ikke vurder det ikke. det nok alligevel. dag er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Nå, no. allerførst. Sinan, Aha. vi starter lidt med dig her. Mm. Hvorfor vandt du ikke periode af social? Oh. Fordi at, øh, jeg spillede lojal, og jeg kunne aldrig finde på at stikke nogle ryggen, og jeg ville aldrig... Nej, <laughs> team, det er alle sammen der. <laughs> <er> der. <laughs> øh, og de tager den der dybe Ja, Jamen, det er bare fordi, at... Nå, øh, okay. Øh, jeg ved det ikke. Nej. Jeg har også ligget med de der penge, de små penge. Men har oh. du ikke tænkt over, sådan, da du kom hjem, sådan, hvorfor vandt jeg ikke? Altså, hvad gjorde jeg forkert? Og det værste er, at jeg gjorde ikke noget for at ryge ud. Altså, sådan, jeg, gjorde ikke, altså jeg, jeg kunne gøre noget. Jeg skete bare. Jeg, jeg røg bare ud, uden at jeg selv kunne vælge. Jeg kæmpede engang. Jeg kunne ikke kæmpe for, min, for mig selv Hvor, Hvorfor kunne du ikke det? Fordi der kom to nye drenge ind, og så skulle, jeg, skulle vi alle sammen give en, en, en sådan kranje videre til hinanden, og jeg endte med den sidste i hånden. Og så og, døde du? Ja, så gik jeg så røg jeg ud. Det, det. Jeg kunne, Men, jeg så kunne. gjorde du også noget. Jo, ja, ja, men, men, men det var, at den drengene gav bare alle dødninghovedet ud til alle sammen derinde. Ja. Og så stod der som den sidste fik den. Og folk vidste ikke, hvad den, det der dødninghovedet ville gøre, tror jeg nok, det var. Så fik jeg den også var ud. Ej, jeg men, kunne ikke kæmpe, jeg kunne ikke få stemmer, jeg kunne ikke, du var... Men mange, du, havde ja. du snakket med drengene? Altså, kunne de bare ikke lide dig? Nej, nej, vi har aldrig, vi har ikke snakket om det overhovedet. Det var så spontant. Altså, der var ikke nogen grupper heller sådan, sådan rigtigt. Ja, det var det. Jeg, jeg var i chok. Jeg det, stod sådan, det, der, hvorfor har jeg sådan, den sidste person hvem hvem den gav, gav Det var. Hvad hedder han nu? Lukas. Lukas. Hader du Lukas nu? Nej, nej. Er i god venner? Oh, det er bare TV. Åh, oh, oh, jeg er ligeglad. Det er bare TV. Ja, ja. Nå, no, Okay. Og du var ikke sur på uh, selve, hvad er det ikke TV3? Nej, øh, nej, nej, nej. Jeg synes det var, altså det er hvad man gør det selv. Men jeg synes, at de måske godt, de kunne gøre noget andet og altså, hvor man kunne involvere alle andre foruttelser, som man skulle røve eller ej. Det er mig måske, som man plejer. Jeg var i chok over at det der Carnegie der havde så meget magt. Men, men uh, LM, du er med i uh, Exon the Beach. Ja. Uh, er det ikke sådan en tablet der bare siger, nu går du? Jo, det er det, det er det. Okay, så sin anden, uh, the fuck down. Ej, det er rigtigt. Ja, så du ved, det der med, at du ikke har noget valg. Nej, nice, og... seriøst? Ja, ja, der blev det bare ud. Det er bare den der iPad, der man får. Ja, <gasps> Det er jo ikke okay. Så siger den bare, at du skal forlade vild af du skrider, det er lige nu. <laughs> Nej, det jeg ikke. Altså, og man ved bare, så er det, fordi du er dårlig på tv. Er det ja, der? Jeg bare tænker det? også, at ja. øh, det, er, Ej, det er, fordi det er... du ikke er nok... Øh... Der er ikke nok drama. Ja, er det fordi, man er handler, god nok derinde? Nej, det handler ja. bare rigtig meget om, at man får en relation til nogen. Og sådan, hvis, hvis ikke der bliver røget nogle flotte fyre ind, så får man ikke nogen relation til nogen. Mm. Så hvis du boller meget uh, ja. i Exeter Beach, så bliver du der hele, vejen. Du der hele vejen? Ja, det bliver ja, drama. drama. Jamen, det sagde Jeppe og Asbjørn, jeg havde med ind ja. sidste gang også, at det ja. var bare det, det bestod af. Det var bare alkohol og fester ja. og, og så ja. og bolle. sex og... ja. Ej. Mm. Hold der op. Yndigt, ikke? Det er bare sådan en bollehutel. <laughs> Exxon Beach, det ligger lidt nej, i nej, ja, ja. Har du ikke ja, ja. haft sex på tv? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Har du Amanda? Nej. Har, har du sex personer? Nej. Har du? man, man laver sådan mig. noget, Men jeg har været Nej, kun med. på OnlyFans. <laughs> kun på OnlyFans. Ja. ja. Kun OnlyFans. Nå, no. okay. Og jeg skulle lige høre også nu tænker jeg bare at det er et almen ting som folk gerne vil vide, det er sin anden prøve lige hører at kunne du forestille dig at være med i et andet realityprogram? Mhm. Mm ja, kom man på hvad der. Jamen hvad for et? Altså, hvad kunne det være? Dit mhm, mm det lød virkelig som om du virkelig havde et ja, okay. <laughs> han har noget, men nu, nu vil han ikke jingste Ja, ja Jeg kender det godt. Jeg skal med et nyt program. faktisk. Men, men det må jeg ikke sige noget om. Og du skal ikke stille mig nogle flere spørgsmål omkring det, fordi du må, må ikke, ikke sige, sige noget Jamen, du Nej. siger ikke for meget. du, okay. Okay. Hey, du kan bare <laughs> sige, det skirer. Hey, det er for sjov. Hey, det er det bare hele sjov. Det er show, okay. Hvis du bare visker det, mens du hvad? lukker øjnene, så er der ikke nogen, der ser det. <laughs> Og hvad rimer programmet på? Uh... Majs. Majs? Det rimer på majs. Er det et nyt program? Altså, det er det et, man ikke kender? Ja, tror jeg. Det er, det, er nyt. Det, er, det er ikke nyt, men det er nyt i Danmark. Hvorfor ved du så meget? <laughs> det er aldrig, fordi vi skulle have væ Desværre. Hvorfor? Er du, skal du ikke... Ja, ja jeg vil også... Ja, ja, men jeg var lige startet i skole, desværre. Ej, jeg er i chok. Det river på majs, ikke? <laughs> jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder. Ah, okay. Ved du engang, hvad programmet, du skulle være med i, hedder? Jamen, altså, hvis ikke vi sagde ja, så kunne vi ikke få flere informationer. Mm. Jo. Det var sådan, noget. Det er sådan, man må ja. fælles... Ellers så ved man alt for meget, hvis man ikke skal være med. Det er sådan, at, at, men altså, okay, så kan... At, altså, dating... Er, det, er vi ude i noget, hvor, det, hvor man skal... Det ved jeg. Det Kan man vinde penge? Det ved jeg ikke. Nej, jeg påstille oh, ikke. Sig må, må ikke sige noget overhovedet faktisk. Altså, du må ikke sige. noget. Man kan sige at jeg er med i programmet, hvor jeg må ikke sige noget om det. Du er med i et program. Ja, Okay. okay. Jamen um, ja. så vil jeg gå videre og køre på uh, LM herhen. Jamen <laughs> jeg tror også jeg skulle. <laughs> ja, kom op <laughs> på bordet her. Kom op. <laughs> jeg kommer lige. Op. Hun bliver ved med at kravle derned på planken. Jeg blev med at kravle op på bordet. Tilbage. Vi er simpelthen så nervøs, ikke? Hvorfor bliver jeg så nervøs i LM? Ah, jeg ved det heller ikke. Nu skal du høre her, jeg, jeg havde jo uh, Jeppe og Asbjørn ind sidste gang. Og jeg kan fortælle jer en oplevelse, fordi der blev blevet altså spillet the beans. Der blev fortalt meget sladder og gossip mm -hmm. omkring især Exxon Beat selvfølgelig. Altså, ja, hvad, det gjorde der helt sikkert. Hvad sker der der? Mm -hmm. Og LM, jeg fik jo at vide, at, øh, at reality-miljøet, det er sådan et miljø, hvor at efter øh, programmet, mm. så knaller man meget. Ja, det gør man. Ja, det gør man. Ja, det gør man. Der er jo ikke kamera på mere. Det, gør, det er der nemlig ikke, så fortæl lidt om det. Altså, sådan, for mit ved, sådan en oh. oh. eller... Det er <laughs> synpunkt, eller... Må, så, må og det må også snakke Jeg vil jeg, bare jeg gerne vide, om det er rigtigt, <laughs> yeah, det, eller... Men, altså, det er jo sådan lidt, lidt insist Altså, når man kommer hjem derfra, alle sammen med alle, og... Men det er også fordi, det er der, man forholder, altså, du ved, det er der, man, det er, der, man er. Altså, sådan, man er jo i det miljø, og det er jo det, man fester med, og så får man lidt at drikke, og så synes man lige pludselig, at fyren flot, alligevel, og... Ja. Mm. Men det er sådan meget, når ikke er der. Fordi så gider man ikke. Altså, jeg har ikke sex på tv. Det sagde du for start af? Ja, det gjorde jeg. Glemt. det. Glem det. Glem det? Glem det. Det er færdig med mig, at angående happen. Men. Der er en hun rører hjem jo. Ja. ja. ja. Nej, ja. Præcis. Præcis. Præcis. Du har seks øjne, og så rører du ud. Nå, så. så tager jeg... Så jeg, tager flyde hjem, så, jeg tager altså. flyet hjem, så. Ja. Men, øh, men så du giver i hvert fald dem ret i, at det, der, der, er, der sker altså helt vildt meget behind the scenes efter sådan noget et program. Der. Altså, så, ja, det gør der. Så er man simpelthen bare sammen på kryds og tværs. Jeg tror mere, man bliver sådan en familie. Sådan, det gør man også. Ej, gør man man også? God, god det er ven, derfor, det er, ved, er ja. lidt jo. Men mig er lidt for hurtigt, synes jeg. Ja. Det bliver ligesom ja, det en meget, meget stor boble med sådan ja. en masse mennesker, man virkelig, virkelig ståler på, eller sådan har en relation til det? Jeg, jeg tror bare lige pludselig, man kender mange. Ja. Uden at kende ja. dem. Ja, men man, er, man føler sig at man kender alle sammen, fordi man har lavet det samme, eller man er i det samme miljø. Ja. Get it, det er så det mening. Men det er ligesom om, at alle bare er rigtig gode venner, så ja. man lige har mødt hinanden. Men det er ja, også fordi, at ja man tager ned et sted, hvor man sådan ekskluderer sig fra resten af verden, og så er man mm. sammen med den mængde mennesker, der er du hver dag, 24 timer i døgnet, så du både, når du er glad, når du er sur, når du er ked det. Når du møder en ny veninde hjemme mm. i Danmark, du ved, du tager ikke ud af sammen med hende på din dårlige dag jo. Ikke til at starte med i hvert fald. Mm. Altså, du ved, der det gør man er, jo ikke, nej, nej. Har man en god dag, jeg skal med og drikke en kaffe, og du ja, ja. Her, der, er det jo sådan, der er du sammen det <coughs> ja, det. hver dag. Det er det. Jeg tror også bare, man kan relatere lidt anderledes til hinanden ikke, herhjemme. Ja. Ja. Altså sådan, ja. når man har været med i alt det her, og det der med offentligheden, og der er alle mulige mennesker, der har en mening og en holdning til ja. en, og, ja. Jamen, øh, altså, men, men jeg synes, det er spændende, altså så spændende at vide ja. om, altså jeg bliver helt... Skal du også være med nu? Uh, skal jeg melde mig nu? Kunne du, du finde det? på at melde dig til et reality? Til et reality-program? Ja. Mm -hmm. Jamen, så vil jeg jo komme ind med det her røde slips her. Oh. Så vil altså, jeg bare det må til... være i det nye Paradise. Ja. Jeg skal bruge... Altså jeg bedst, Hvor mange det er det dage det røde er hemmer, der er sådan anden... Men er der i Paradise ja. sådan op til... Jeg var der en måned siden cirka. Så jeg skal bruge et med mange røde slips. for jeg skal have ja. på hver eneste dag. Så må de selv finde ud af, det. Ja. Har du så mange røde slips, eller vi har kun det her. Nå. No. Oh. Ja. Jo altså. <laughs> Men der er ringringsdamer, der med. Så, Åh, oh. hvis yeah. de siger den seng. Ved det <laughs> jeg ligger videre, ja, der, ikke Sinan, der er noget, jeg altid har tænkt på i Paradise. I har set Paradise, ikke også, Amanda? Ja. Yeah. Og, uh, mm. Den der bartender. Åh, oh, ja, yeah, ham der. I, men, men altså, sådan, hold kæft, jeg kigger meget på ham, fordi hvad, hvad, hvad laver han? Altså, hvad sådan, også, også fordi, hvad tænker han om jer? Så sådan Han forstår ikke, hvad I siger, og så pludselig så ja, ja, er der bare bodytequila ja. op på barn, og man er sådan lidt, skal sige noget til det? Ja, ja, ja. Skal han ikke sige noget til ja. det? Han er bare sådan, han er, meget sådan, han er bare passiv. Han, han, han må ikke snakke med os, tror jeg. Han står bare der, og han tænker bare, at vi er nogle vanvittige, privilegerede ikkehovedere, der bare er kommet til hotellet og tror, vi er et eller andet. Ikke? Men jeg tror godt, han ved, hvorfor vi er der. Altså, sådan, men... Men ja, han blev bare bedt om at produktionen, om han skal op og, op og give, os, give os alle de ting, der vi beder om, vi skal have. Så han er der egentlig bare. Og han skriner også hele tiden, og at det sådan for sjovt. Haha, har er han, kommer over Han tænker, at de er ja, jeg helt syge. Altså, hvad foregår der derom? Ingenting. Det er <laughs> altså, ingenting, er, vi, vi er fulde konstant arme, jo. Altså. Ja, det er, det er jo jamen, alle de der programmer er bare med alkohol. Det, det. det er derfor, I har fået lidt. Så det, det. Man jo også det er jo ikke med. meget Det er jo underholdning. <laughs> altså. Og det var faktisk lige det, jeg også ville sige, det der med skuespil. Bare lige forlænge af det der, du snakkede med dem. Kender man egentlig hinanden, når man så kommer tilbage? Fordi jeg snakkede med Jacob om, det er jo et skuespil. I kommer ind, og så spiller I en eller anden og siger... Det er sådan, jeg vil være på tv. Ikke? Og så alligevel ikke. Fordi hvis du er derinde, hvis du er derinde i så lang tid, som, som man er, så kan man, ikke, altså man kan ikke bare sætte en persona på 100%. Man kommer jo helt set også til at være sig selv. Der er nogle ting, man holder tilbage. Der er nogle ting, man kommer til at vise 100%. Og så jeg tænker, jo, der er jo nogle gange, at man... Når man tager det ned, ja, så har man måske en idé om, hvordan man gerne vil være, men man ender jo nok alligevel bare Ja, det er også svært, altså, ja, ja. hvis man bliver overvåget hele tiden. Ja, ja. Er det er svært at spille skuespillet så langt man som en psykopat. Jamen, ja. det er man. Altså, som en skidsælder. Skal du ikke være med? <laughs> Nej, det er just, Don't. <laughs> det kan jo være, at der er nogen, der er det. er der jo ud. Er, der Nå, der af her, som er skidsælder eller andet. Ja, så var det Skifter den bare. Det gør bare Ja, Amanda, Sasha. Ja. Stort tillykke med sejren i stjerneboksning. Jeg følger jo lidt med, det er jo ikke oh, lige, jeg er helt... Uh... Okay, han, han er derinde. Altså, jeg er der stadigvæk. Jeg kigger bare i hjørnet. Bare ikke. Når, Højt, han ikke, når han Sian ikke vasker røde, røde slips, så, så, så, så kigger så, han med. Så kigger jeg han med. også mange røde. Og ja, stort tillykke. Jeg blev lidt nysgerrig på, fordi du kom ind, og du var sej og alt det der. Og jeg har jo altid også drømt om at komme ind til sådan et boksesang. Det kan være til dig næste gang. Nej, jeg vil ønske det. Men, men jeg er nysgerrig på, når du træder op i den der ring det er mand, der mand, på Melina. Ja. Har du lyst til at slå den ihjel? Altså, hvordan, hvordan er det, du, du kigger du i øjnene og tænker, nu slår jeg dig ihjel. Gør du det? Ja, det gør jeg. Jeg tænker, det er mig eller hende. Ja. Det er rigtigt. Så det er fuldstændig ligegyldigt, hvem der står foran mig. Det kan være hvem som helst. du måske. Det skal være ned, sådan... ud, fordi ellers er det mig, der rører ned. Ja. Hvad, jeg er glad for, at det er mig, der gav det dag. <laughs> Så må jeg røget. <laughs> hvordan får du den power? Hvordan får du den sådan, nu går jeg ind? Hun har ikke rigtig gjort med noget, men hun skal have en på fucking lampen. Altså, jeg tror også, for eksempel det miljø, jeg kommer fra, der er det meget normalt også, at det hænger sådan sammen. Så det er mm. sådan lidt click on and off, ikke? Mm. Du ved jo, at når du går ind i den ring, vil hun gøre dig noget. Det kan godt være, hun ikke har gjort dig noget, og uden for ringen kan vi også godt være gode venner, der er jo slet ikke noget der. Men øh, lige snart du træder deroppe, så ved du godt, det er en fjende, der vil dig noget ondt. Så vil man ikke igen Yeah. Ja, og det er jo ja. dig eller hende. Ja. Spis eller blive spis. Ja, præcis. Ja. Og det gælder om, at man først jo. Det er ligesom X on beach. Altså. <laughs> det er ligesom X on beach. <laughs> spis <laughs> eller blive spis, ikke? Den faktisk er faktisk rigtig godt, hva'? Den faktisk er faktisk godt, som man siger. Som <laughs> man jo siger. Ej, undskyld, mor. <laughs> <laughs> Klipper vi det her ud? <laughs> Klipper vi det her ud? <laughs> Klip. <laughs> Nå. Nu skal I høre. Jeg vil faktisk også lige stille jer spørgsmål, inden vi går helt videre med alle de her fiktive brev. Det er, at jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor I tænker netop, altså imellem jer tre, hvorfor er du Sinan, og hvorfor er du Amanda Sager, og hvorfor er du LM, den bedste til at besvare de her brevkassespørgsmål? spørgsmål Hvorfor tror du, Sinan, at du er den bedste? Du skal vælge mig, fordi jeg er Nu skal du dig selv. Ja, nu skal du jo sælge dig selv. Det er jo lidt sådan, at du skal jeg Okay. Altså, fordi jeg er bedst til at svare de her frevkasse-spørgsmål. Hvorfor er du det? <laughs> jeg ved ikke. Hvorfor? Øh, to ikke giv mig lige 10, sagde, <laughs> 10 sekunder. jeg kan fortælle dig for eksempel, at Asbjørn sagde... <laughs> to Så giv mig 12. jeg Så 12. Det er nu, du skal lukke ind. <laughs> okay, Asbjørn sige. sagde, at, at, at, at, at han, han var bedst til at besvare de her spørgsmål, fordi han bare ikke tænkte. Mm. Altså, han, det kom fra... Det klingte, ja, det er det, det, det, der problem problemet med mig. Fra... Det er virkelig også meget... Jeg spørg. kan snakke uden at tænke om, hvad der er, at skal sige. Du ved, jeg snakker bare ud. Så holder, du ved, mund efter, at have sagt mit ord eller min sætning. Og så sådan, kom det der ud af mig. Så det er derfor, jeg skal vælge mig. I får sandheden ud af sin anden. A.K.a. Singo Dingo. Vælg mig. Jeg vil aldrig stikke i ryggen. Jeg har fucking har til troskabskabskabtesten. testen. <laughs> Og, og indtil der oh, iPad'en det er den går død. Ah, jeg gør det ikke. <laughs> <laughs> så iPad'en sagde sin anden du skal forlade vi <laughs> Nej, jeg Man, gør det ikke. Jeg, jeg, jeg, gør det gør det. Ikke. jeg, jeg bliver kommer bl ikke til at ske. De må komme og hente <laughs> jo. Ja, og hente jeg, jeg, jeg bliver stønnende lige. Ja, jeg går <laughs> du kan, være du kan være, okay. det, kan være okay. så, Sinan, det var fucking god scene. Så sin anden det var du solgte dig selv rigtig godt. Du valgte sådan at sige lidt ligesom Asbjørn. Du du siger bare ting. Jeg snakker før jeg tænker. Og derfor er det godt. Det er godt, men også farligt. Okay, så så det kan, man kan man være, kan være virkelig kan sådan, det, det er godt nok, det er okay. okay. Det er et luksusproblem, babe. Ja. Jamen, Amanda Sascha? Okay. Jamen altså, selvfølgelig jeg er jeg den bedste til at besvare de her spørgsmål, fordi jeg har en masse livserfaring. Og, ja, så jeg du har bruger en... simpelthen alderen? Du vælger at sige, ja, du jeg du den her? Ja. Præcis, jeg har den mest livserfaring herinde, og at, øhm, jeg, jeg har bare en masse gode, virkelig stærke holdninger og meninger, og jeg er ikke bange for at sige dem højt. Okay. Periodt. Sådan, selvtillid. Charme. lækker hår. hår. lækker hår. Det er <laughs> det vigtigste. LM. Ja, dig. Ja, jeg hopper ned under bordet igen. <laughs> <laughs> Eller du kan sige alt det satelliet. Det er sjov. Ja. Mm. Men jeg er faktisk helt blankelig nu. Æm. Jeg ved sgu ikke. Jeg er også lidt sådan en type, der taler, før jeg tænker. Mm. Jeg har jo også øh, sindssygt meget af det HD. Så det, det kører... Så den der. Ja, det kan vi det kører... godt bruge. Korrekt, mm -hmm. stærkt. Det kører rigtig stærkt. Mm. Ja, Og jeg den... kan også tit anden mening. Lige i det, jeg er i gang med at sige det. Så, ja. så jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg er den bedste til at besvare. Jeg ja, Det håber jeg lidt skal i løbet af programmet, det er, at du men, bare siger noget, ja. så venter vent jeg, jeg. tror, jeg, det, det er ikke det, jeg mener. Jeg, fortruger. jeg fortruger. Nogle gange har hun bare to meninger til sig, ja. men det er jo ja. også meget sundt. Så, ja, ja. så kan de få lidt forskellige råd. Det, det kunne være, at hun faktisk ja. bare kunne sidde her alene og svare spørgsmål. Det kunne to jeg. To sider af en. dag hver gang. Ja. Tak, fordi I kom sin lærnede, ja. Jeg så er det bare en her mere, at vi kører Så det, du siger, det er, at du har to personligheder? Jeg har mange men vi skal også en. Vi skal videre, guys, ja. for ellers så når vi ikke det hele. Mm -hmm. Jeg elsker I glade, og jeg griner. Nu er det time to get serious. Yes. Nu skal I høre. Hver uge kører jeg nemlig noget, der hedder ugens udmelding. Og det er en konkurrence mellem jer. Hvem, der siger det fuldstændig mest sindssyge, vildeste statement i løbet af det her program. Og til sidst, øh, så vælger jeg en vinder, og så, øh, så får jeg en lille præmie. Okay. Okay. Ja, må man må vide, hvad der, det, der er, kommer vinde. til at ske. Øhm, ja, ja. Nej. Det De er måske lidt blot, man må ikke vinde, man må ikke vide, hvad man vinder. No. Det kan være alt lige fra uh, yeah, spægophold til uh, en pose chips. Okay. Et måned er stå helt på altså, rent. Et, et godt rødt, et godt Chipsen først og så spægophold det var det. Altså, jeg kan jeg er jo helt Jeg vil jo helst vinde chips. Det ved du det? Bare, pakke, eller bare en pakk. Bare en pakk, eller bare en chip. Og så bare snakke den hjem. Årning, <lødder> det skal helst. Altså, krøder skal være. Så altså, der er hygget til på vej hjem herfra. Så sidder man ja, helt på baghedsædet og bliver sådan. Åh, der køb den fra. Jeg fik der har fundet dem. Jeg har vundet dem. Okay. Nå, men vi skal i hvert fald videre til vores brevkasse selvfølgelig. Det er derfor, vi er her. Det er derfor, I lige skal, skal vi hjælpe alle de her mennesker med deres problemer, og hvad der kan de gøre og sådan noget. Og vi skal snakke lidt om påklædning nu. Mm. Altså, hvordan klæder man sig, og hvad, hvordan kan man klæde sig? Hvad kan man tillade sig at klæde sig med? Mm. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det ændrer sig rigtig meget i løbet af kort tid, faktisk, at drenge er begyndt at have og kjole og alt sådan mm. noget. Det ændrer sig helt vildt meget kort tid. Det er ikke lige så opdelt, som det har været før med mænd og kvinder. Men øh, med påklædning er der stadig grænser for, hvad man kan tage på. Nej, nej. Det føler jeg ikke. Altså, altså, i forhold til sådan... Alt, så vi siger... Altså, man går måske ikke på arbejde I på g <laughs> <laughs> ja, men, ja. det, Hvor, det, Hvor arbejder du, du hen? <laughs> <laughs> Jeg mener, hvis du, hvis du tænker, du vil have nogle gennemsigtige leggings på, altså, kan du så tage dem på? Leggings, hvis de er gennemsigtige? Ja, ja, der var der bare en trusse under. Mm. Jamen, så går du næsten i g -string. Det gør man da ikke, tager man jo leggings ud over. Men, hvis de er gennemsigtige... gennemsigtige? <laughs> Altså hvor gæmsigt de snakker om. <laughs> de er ikke <helt> gæmsigt. <laughs> altså de, de helt du har stået noget på. Fuck det. Du har noget på. <laughs> okay, måske hvis jeg var på festival, det kunne jeg nok godt finde på. Mm Hvad -hmm. finder du kunne godt finde på ja. at gå i altså så næsten bare i g streng på festivalt? Tænker sådan noget? Altså ikke i g streng men hvis jeg havde ligget en tid over, ja det kunne jeg men godt du finde kunne ikke på. Men se. Altså, du, du, kunne ikke, du kunne ikke se, altså de, de er så gæmsigt de, de der ligeens, at det det næsten bare se. Altså, nu vil jeg bare på. gerne lige pointere, at, at vi, vi kæmper ret meget for kvinderettigheder lige nu, og kvinder skal Heria. have lov til at gå i lige, hvad de har lyst til. Og om de har lyst til at have meget tøj på eller lidt tøj på, så skal kvinder klæde sig ligesom de har lyst til. Ja. Ja. Men, men har du lyst? Har, jeg har du, vil, lyst. Du, vil du komme i gæstning? Jamen altså, Men jeg har lyst til at gå i, det skifter lidt fra dag til dag. Kom ja. kommer ja. landbange. Så vil er humør, ja. vej bag, nu skal jeg på Aya, Aya Sound her, og jeg tager sgu bare trusser på virkelig men altså med et par føddelængde tuder der er lidt sidetrude går noget mm. okay yeah. ja hvad med dig sådan altså hvad er du, altså om jeg kunne finde på at gøre det så tror jeg ikke sådan så kunder finder på så det er de der små baller de der nu måske har små baller jeg har nej nej nej jeg vil kunne um, altså jeg vil også kunne finde på at gøre det men det er ikke min stil så derfor vil jeg gøre det det er ikke noget sådan det er ikke noget jeg synes er flot på mig men jeg har ikke grænser på, hvad der er at tøj på af tøj. Jeg er sådan, det ved vi godt. Jeg synes, at min smag af tøj, eller min, min stil generelt, har ændret sig rigtig rigtig meget i løbet af de her to år. cirka. Der har jeg turet mere være mig selv og sådan, være mere comfy, det tøj er på. Så det er jeg glad for. Og, men og, hvis det er situationsbestemt, altså nu lad os sige, at de har en eller anden farmor, eller en farfar, I skal til 60 års eller af 70 år. Jeg vil stadig stå for mig selv og så sådan gå i protest og sige, jeg er mig for min mor med tørklæder og det hele. <laughs> og bare tage det på, i gerne vælge det der rigtige hovedtøj, altså på det. i byen. tørklæder og hovedtøj? Ja, ej, Jeg kan godt okay. finde på at gøre det, men jeg tror, jeg vil vælge at lade være, fordi jeg har set nogen grunde til at gøre det. Udover at sådan få dem til at gå i chok. <laughs> du vil bare det gerne kunne være, det hun fik et hjertestop. Ja, jeg tror, hun vil tænke. Jeg ved ikke sådan, hun kommer også fra en meget gammel kultur, og... Øh, der hvor de kommer fra er man ikke sådan så frembrusende, som jeg er her i Danmark. Men har du gjort det? Altså har du? Jeg, jeg har gjort det. Har fra. du ja, ja, Det har jeg gjort. Jo jo jo. Jeg har gjort det et par få gange. Men ikke. Hvad sagde de? Hvad, hvad skete der? Øh, de var bare i chok. Mange fra min familie. det var sådan holdt op. og sådan snakket med, med min mor. Hvad har han dog på? Og, <laughs> og jeg forstår godt tyrkisk akkurat. De tror jeg er dum. De tror jeg er Jeg har solgt solskenen så meget her i Danmark. Er <laughs> lidt. Ja, jeg lytter bare. Men, men de sagde ikke noget til dig. Altså, det var ikke sådan... øh, nej, der var ikke noget ondt. Ikke noget ondt. Ikke noget ondt. Men sådan det har det har stadig sådan så lidt i ja, mine følelser i forhold til det, med at sådan, de har snakket sådan omkring det, ikke? Fordi jeg prøver bare at være mig selv. Så. Men har de accepteret det? Ja, ja det har de 100%. Mm. Ja, ja. Og hvis de ikke havde været stadig i for det. Mm -mm. Og, ja. Se mig nu, se dem nu. De er oppe i bjergene, jeg er her. Aha. <laughs> uh <-huh. laughs> ja. Elen, hvad med, hvad med dig? Altså sådan, øh, hvad, hvad, hvordan, kunne du finde på at gå i alt også? Jeg tror, alt er sådan lidt, lidt bredt. Men, øhm, men jeg synes, man skal lov til at tage det på, om man har lyst til. Øhm, jeg er sådan lidt, lidt minimalistisk anlagt, og det skal være meget sådan stille og roligt. Men lad os, lad os, igen, det der med situationer, sådan, mm. hvis, det, hvis det er familie, eller I skulle til øh, gala, og I tænker, ved du hvad, min stil er ikke lang gala eller suit, eller hvad, hvad er, smoking, eller mm. alt sådan så kan man godt selv bare tage en, noget helt andet på, eller som mand komme i kjol. Altså jeg kan godt lide temafester og sådan noget. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Men jeg synes jeg også, man skal gå ind under temaet. Ellers så, ja, så tror jeg sgu, at det det. Den, den ryger lidt. Altså sådan ideen om, at fx være til galler og ikke have en lang gallerkjole på. Det er det. Ja. Det giver ikke nogen det, mening at tage det, det, er det på, ikke hvis det er, de ikke er til temaet. Nej. Så vil ligesom, vi skal ja, ja. ja. vi så være. Ja, holde det forstår jeg af. godt. Sådan har jeg også sådan... Der, jeg ser heller ikke nogen grund til at tage tøjet på, når jeg er i Tokyo, Fordi der bruger jeg det ikke til nogen... nogen du ved, det er min stil stadigvæk, men... Der er ikke nogen grund til at gå så meget all der over hvis de ikke har de muligheder, vi har i Danmark, for at feste og sådan de her ting her. Okay, en men, men du klæder dig stadig i Tyrkiet, som du vil gøre her i? Ja, 100, 100, 100. Ja, ja, ja. Okay, og, det, og er der hvordan, altså nu er jeg bare nysgerrig, sådan, hvordan, øh, hvordan, når du går på gaden i Tyrkiet og sådan noget, hvad sker der der, sådan... Øh, nej no, ja ja der er der mange øh, jeg havde fagdhår på et tidspunkt jeg også ørering og sådan noget, der ikke og jeg måske lidt fagetøj og sådan noget, der så jeg går du rundt på gaden og så sidder sådan på tyrkisk på laver ham der luderen eller øh, götveden det betyder drengen som giver sin røv ud på tyrkisk götveden jeg var så chokeret <laughs> og min mor hun hørte det, hun var bare, hun desuden bare så hold din fucking klap der blam hun gik bare morg og var sådan mor det er bare god bare og der var gamle mænd det var sådan en hel gruppe mænd som var i sådan et tehus eller de der der sidder yeah, ikke har I noget good. liv og ja. At utro mod deres egne koner. Oh. Vildt. Nej, ah. altså. <laughs> det, det, det synes jeg godt nok er vildt. Men ja, det, godt, det. Uh, godt, hun sagde noget. Ja, det, der var jeg glad. Der, det viste rigtig meget min mor, faktisk. At hun gjorde det Sådan stærkt. Så I har ja. i hvert fald et godt familie? Der, ja, ja, der, ja, ja, det ja. har vi. Hun er... Perfekt. Også selvom farmor kigger lidt på det. Ja, ja. ja, det respekterer jeg. Hun har også en gammeldags... Min bedstefar, han, han accepterer engang en kasket, når man spiser aftensmad. Ikke? Wow. Ja. Ja. Ah. Men det er det, er, sådan, er Det er meget til situationer, ikke? Ja, det er meget situationer, sådan, synes, hvordan, synes hvordan gør man det? Ja. Men jeg siger jo også det her, fordi der netop nu har jo været sindssygt meget debat om Helle Thorning-Smith, tidligere mm. pladsminister og ting. Hun trådte den i op til dronningens 50-års uh, regentjubileum mm. øh, i en meget nedringet kjole, og den var også pink og sådan noget. Altså. Ikke noget, man er valgt til øh, den gang. Eller noget, man er vant til til sådan nogle arrangementer. Øhm, og jeg tænkte nemlig at et, et brev fra hende, som kunne lyde sådan her, som hun ville spørge noget om her. Kære reality-panelet. Til dronningens 50-års regentjubilæum havde jeg en pink kjole på med en dyb udskæring. Det har skabt en vild debat, da nogen mener, at kjolen var for dristig og våget til arrangementet, mens andre mener, at kjolen viste mod og god smag. Jeg vil derfor høre jer i panelet, om det var forkert af mig at tage en anderledes kjole på til sådan et arrangement, og hvordan skal jeg forholde mig til fremtidige royale arrangementer? Kærtehilsen, hele Toni Schmidt. Det skal sgu ikke være så stift. Altså, mm -hmm. jeg, jeg, synes, jeg synes, det er fedt. Og ved du hvad, hendes bryster lige hænger ikke ned ved anklerne endnu, så tag da et eller andet på, mm. hvor du kan vise din krop, hvis, hvis det er til det. Og hvis du synes, det er fedt, så ja. ja. Jamen, hun tog pisse godt ud. Ja, og, var jamen, jeg var vild med det. Helt sikkert vild med det. Jeg håber, hun gør det igen næste år og næste år igen, og bare ser endnu mere godt ud, altså. Hun ligner en million, og hun ligner en million, af en smuk kvinde, og hvorfor skal hun ikke vise det frem? Det er det ikke mm -hmm. noget forkert, de vise frem. Det er godt, at ja. der er lidt vågen. Sjovt at Også selvom det er til. Altså nu er det jo til regentfest. Altså det er jo sådan noget rigtigt, hvor der er. Og det er medaljer, og det er hele muligheden fra mænd, og både kvinder, og galakjolerne, og alle de her ting her. Og så, så er det også fint, at bare have sådan en nedskæring. Sådan... De får det til at lyde ja. så stramt. De får det til at lyde som om, det er at det er virkelig sådan dommedagen, og man skal virkelig være dråd. Det, det er det. Var det ikke bare en fødselsdag? Ja, men ærlig, det var en jubilæum, jo. En de 50 år. Hold op, som om okay, no hate, men du vil det har ikke nogen indflydelse på, hvordan det er, en privatperson skal gå klædt, grundet af et arrangement. Ej, men hun er, jeg er også, helt altså, det, de får det også til at lyde, som om hun ikke havde noget tøj på, næsten. Ja, det, det. så skulle de bare gå med bare Det var en, en lang kjole altså, med lange ærmer, og... altså, den var lidt nedringet på yeah. brystpartiet, og that's it, hun var helt dækket til på hele kroppen, jeg kan ikke se problemet. Altså, mm. så sexet var den da heller ikke, den Nå, var nej. virkelig smuk. Men skal der ikke være nogen grænser for, når, man kommer, når vi kommer længere frem, skal der ikke være nogle grænser for at sige Åh man, du kan ikke tage g-streng på øh, til, det her, altså, til den her fest. Så må de advare, advare, det hele tror jeg. Altså der er jo nogle regler om, hvad man må have yeah. på, men hun Nå. overholdt jo reglerne, så jeg kan ikke se Nå, okay. problemet. Er det Er i... det samme med briller på sin anden? Ja. Du kommer med hvid til en bryllup? Ja. Altså udlændiske bryllup hvor må man gerne gå i hvid? Ja, det må man gerne ikke. Ja, jo jo. Det må man men der skal man ikke have hvid, sort eller rød på. Må man ikke det? Nej. Man heller ikke han brug kjole på. Må vi gerne ikke? Man... Jo. jo. til udlændiske briller, hvor må man ja, gerne? Ja. Ja. Det er ikke så sart. Det er Ej. ikke så stift. Men det er mere bare hvor vi hvor vi skal hen. Altså hvor hvor, hvor, okay, hvor vil du så hen? Æm, Amanda sag, du vil gerne have at man skal kunne gå i alt alle steder til Altså, altså man skal bare kunne gå i alt. Ja, der er selvfølgelig nogen selskaber, hvor man ikke behøver at provokere noget frem, hvis man ikke har et behov for, lige præcis så det er på den dag, så kan jeg ikke se hvorfor man skal gøre det bare for at være provokerende. Mm. Men men ja, jeg synes, folk skal have deres fri rettighed til at gå i lige, hvad de har lyst til at gå i. Jeg, synes, jeg kan ikke se problemet i det, vi alle sammen har set en krop, før vi alle sammen ved, hvordan en krop ser ud. Ja, altså sådan, når man vil dække sorter, og man vil have ikke ret meget tøj ja. på. Alle skal have lyst og øh, vilje til at gå i lige, hvad de vil, og klæde sig, som de vil. Og folk må bare lade være med, at sexologiserer alt, hvis ja. der er, de ser det så frægt. Ja. Så må man sgu kigge væk. Ja, du ja. må bare, ja, altså, præcis. Det og jeg vi lige må en 20-23 snart komme videre, hvis det ja. ikke var gammeldags. Jeg tror også det meget afhænger af jalousi, ja. folk. Ja, folk er, hun er helt ærlig. Jeg ja, tror hun, hun, hun tager så godt ud, eller ej, det ja. der, eller, ej nu kigger ja, ja. de på hende, eller nu stjaler hun opmærksomheden. Jamen, er det ikke lige ja. meget, hvis hun stjaler opmærksomheden, så ser hun bare virkelig godt ud. Hvad hvis der var nogen, der stjal jeres opmærksomhed? Ja, jeg siger, Sinan, du er øh, ja. kæmpe release party. Du har lige lavet en helt ny sang, og okay. den er kæmpe stor den handler bare om Cinco Dingo, Underville Road, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Øh, det er en fantastisk sang, og den skal du til at udgive, og, og folk kommer i alle mulige ting, og så er der bare én jeg mm. mistede fuldstændig fokus, fordi Amanda der at jeg kommer kun i gæstryggen. Jeg vil tænke, girl, period, take that. Jeg vil tænke, take that attention, make a party in my party. Jeg ser, jeg ser, jeg ser bare bedre på det. Du vil mere omtale, du mere fokus for der også selv, af, fordi man har, man har holdt det her jubilæumfest, eller hvad der er nu, at man gerne vil holde Så at hun støtter op omkring det, jeg, jeg, ser, jeg tænker kun godt. Jeg tænker ikke så negativt, som Amanda også siger. De folk er bare røde, rundt over, at det er, et hele tronen til opmærksomheden fra. Hvem var det dronningen, vi snakker om? Ah, ellers okay. kunne du sige, hvem var det? Er <laughs> det jo egentlig der? også bare mennesker, der er blevet født ja. til at lede et land? De spiser deres ja. penge. Er det ikke nok opmærksomhed, de får? Oh. Oh. Jamen heldigvis skal vi snakke oh. mere om det senere. Men uh, <laughs> LM, hmm. hvem, altså, du spurgte lige til anden. Jeg spiller det stadig nok. Bare dig samme spørgsmål. Du ja. øh, har lige lavet et release, øh, nyt release-party. Hmm. Du har fået lavet, øh, et eller andet øh, Lad os bare sige Du skal med i Ikke sådan the beach igen Og Ej, du skal, skal have sex på tv øh, Det skal fejres. Øh, vi holder en kæmpe fest mm. Så kommer sin nand mm. Det vil han... være skønt ja. Det mig <laughs> Så kommer sin anden Og han kommer bare til At, at fuldstændig Take the attention vil du, mm. vil, vil, vil, vil du ikke være lidt sådan Det er vant til Det er vant til Han gør <laughs> Og jeg elsker det For Jeg synes Alle skal sige Jeg synes jo fed Jo bedre man har det ind i kroppen Jo federe fester er det også så jeg synes, jo flere der shiner, jo federe er festen. Ja, er så søde mod hinanden her. Jamen det er rigtigt, fordi man skal bare ikke sådan se negativt på ting. Ej. Nej, men hvorfor er det også, at alle folk skal holde sig nede? Okay, nu er det mig, der har fødselsdag, eller nu er det mig, der har ja. jubilæum, så der er ikke nogen andre, der må shine. Der er mm. ikke nogen andre, der må se godt ud. Var, det ikke husk sådan, var at man bred... var Altså husk lige at skrive i invitationen. Alle folk skal være nederanklægt. Alle folk skal have en humør. og oh, I det... må ikke snakke højt. Nej, <laughs> ja, snakke højt, men det skal der ikke være nogen. Så lad os bare, vi går det helt ned i dybden og i detaljerne. Det er, at der skal ikke være nogen regler for, hvordan man altså, klæder sig. Er det det, I mener? Ja, der skal ikke være nogen regler. Nej, der skal ikke være nogen regler. Være. Så vi snakker. Ingen regler. Amanda ja, da kommer i G-stræng, hvis hun til det. Eller yeah. du kommer med et, et sweater, og man kan faktisk ikke se, øh, man kan bare ikke se dig. <laughs> du er <laughs> under bordet. <laughs> Hun er <laughs> stadig under bordet. <laughs> og sin anden, du kommer også i det, du gør bedst. Ja. Jeg vil sige, Ingen regler, ingenting. Altså, bare generelt? Jamen bare generelt. Ja, ja, ja. ja, ja. Sådan, sådan, ja. ja. Jeg Jamen, Hvorfor er skal andre også bestemme, hvad andre ja. skal på? Det, det. Hvorfor skal vi sådan... Man bliver så irriteret over folk, de tror, der er sig på ens egen sådan, stil. De skal ikke tro, at de har indflodet så De kan ikke okay. lave om på en person, bare fordi de har en mening og holdning. Åh. Oh. Jamen, vel øh, skal jeg jo slutte med åh oh, hele tiden. <laughs> Jamen, altså, det, du øvede også lige støndet, ind vi gik Ej, gang, ja. her, det er sådan. han var her. Han bare lige op. Han var med lige stemmen op. Ja, det ja. Jeg, synes jeg ikke. En, det, lige, sådan, det er lidt en sanger. Mm. Ja, og det kunne jeg altså godt forestille dig. Det, det, det skal du også lige arbejde på. Det der, sådan anden. Jeg kommer ikke en dag, jeg skal blive sanger. Jamen, det, det, ah. <laughs> det vil jeg gerne Nå. høre mere af. <laughs> du skal høre, øh, vi skal videre. Fordi øh, jeg har en lille ting. Fordi mm. at jeg har altid, efter første brev, så plejer jeg altid at øh, komme rundt om de her fordomme, der er omkring reality-deltagere. Og i dag har jeg tænkt mig lidt at øh, snakke om okay. det her med, hvor kloge er reality-deltagere egentlig. Mm. Så jeg har fundet på et spørgsmål, og det øh, synes jeg selv er, er sådan et rigtig sjovt og rigtig spændende spørgsmål. Jeg vil rigtig gerne vide jeg ja, svar på det. Mm. Spørgsmålet er, det er, har et sugerør et eller to huller? To. Tænk lige over den igen. Med, et lige. hul. Nej, nej, sh, den går jo igennem. Ja. <laughs> okay. Ja. Et hul. Et hul. Prøv, prøv lige at tænke over det igen. Jeg skal have en begrundelse. Jeg skal jeg have en begrundelse, hvorfor eller er det mindre. et hul, og hvorfor er det to huller? En i hver ende, eller en hele vejen igennem. Der er, der er en hage, det har. Han leger med os. Ja, jeg forstår det. Jeg mm. tror, de, de har nul huller. <laughs> ja. Nej, den er jo rund. Det, altså, du, det, så den har det, ikke hul. Hul, og du drikker jo af et surrør, element. <laughs> <laughs> ja, men det er jo, hvis nu der ikke er lavet hul, men der er rent faktisk bare et hul inden. nu bliver jeg forvirret. Det er et helt normal, altså, er, et, et et normalt... Skru. Ja, men det er også fordi, du trigger... Du, det er sådan, jeg trigger ikke, det, ja, det er et helt det. simpelt spørgsmål. Jeg ser to. Du siger, og hvorfor? Fordi det er, en den ene side er der hul, og den, på den anden side er der også et hul. Men det er det, er det samme hul, men på hver side er der to. Huh? Er det så ikke et hul? Huh? Det kommer vel andet på, hvilken vej man kigger på den på. Ja. Yeah. Mig. Jeg kunne egentlig gøre til sugerøret, jeg kunne knække sugerøret og lægge den sammen ved siden af hinanden. Så, så er der var to. der fire. Eller to. Hvorfor er der fire? Hvis du knækker sugerøret? Du... Nå, no, no, jeg knækker den ikke helt, jeg bøjer den bare. Nå, no, ja. ja. Ja, så var der fire, ja, præcis. Jeg knækker den ikke helt. <laughs> Hvis jeg jeg bøjer den bare, du ved, og så sådan, er der to ved siden af hinanden. Ja. Men når der så er strækker den ud til en lang, ligesom en bryant, så er der også to, fordi... Et hul i hver ende? ja. Hvorfor var det, jeg skulle sige, demonstrere om, hvis man bøjer den, der er jo stadig tåre. Men, ja, men, jeg, sådan, men, ikke. men jeg, jeg sad bare og ventede på, at der skete et eller andet ah, Vigt, du sagde eller andet. Men havde det nu været en rutsjebane, og man du ved, hopper i rutsjebanen øverst op og rutsjer ned, så er det jo bare et hul. Man rutsjer hele vejen ned, så det er jo bare et God, hul. Gud, ja, mm. der er et hul. Mm. Mm. Det var, så så, så, man så man... du ændrer hold. Der ændrer du simpelthen bare mening. Der ændrer. <laughs> <laughs> altså, det var bare et hul. Det er, det, er det der med, at man bare sådan, ja. hop ned i hullet, sin en kasse og så hopper jeg ned. Whoop et hul. Det var ja. et hul, du har rappet igennem. din ja. hul. Ej, nu bliver du nødt til at lige at have din egen meeting ah, her. Du lytter <laughs> altså, altså, til, til sin anden. Ja, det er to huller. LM, det er et hul. Det er et hul. Jamen, det kommer også an på, hvordan man ser det. Fordi hvis man har et suraj, jo, og man kigger på det opfra, så er der et hul. Men der er også et hul på den anden side, ikke? Men det er jo et hul, der går igennem den. Ja. Et hul. der er, Hvad, der er jeg to et hul? Hvis du graver et hul, så er der jo et hul, for du har gravet et hul. Han har lige sagt ordet, hvis jeg graver et hul. Ja. Men er, et hul. Er der er et, det hul? et hul? Er der hul, hul ikke er. gennem, så? Nej, der er jord for inden, jo. Du hvis har kun er... gravet et hul. Upp. Går du gennem noget, så? Er det der, vi er? Skal vi ikke have svaret? For jeg føler, at vi får sagt <laughs> mange ting, vi ikke har lyst Det <laughs> er have. jeg synes, jeg er så underholder det her. her. Der der ved, nu synes jeg lige, at vi tager den fra en, en ende til den anden. Som et surrør. Og så fortæller man, hvad man selv tror. Og Amanda Sacha, det er, hvad man selv tror. Okay? Igen, it depends on. Ja, yeah, hvad man selv tror. Og så giver man lige en forklaring på, hvorfor man tror det. Okay? Sin anden. Nu kigger du på mig. Jeg tager dig, fordi du kiggede helt tiden Okay, langt. ja, ja. Hvad var spørgsmålet? Nej, surrør. Når jeg var stadigvæk stadig surrør. Okay, surrør. Men skal jeg sige, hvorfor? Jeg skal... Okay, jeg siger, at der er... Jeg skal tage til to... Der er et hul, fordi at, øhm, som Line Maria, hun siger... Du skal ikke tage min. Du skal ikke tage min. <laughs> jeg tager den nu. <laughs> det, det er jo en Nej. Jeg siger, der er et hul. Så tag de? den de? rutsjebane for fanden. Ja ja, ja, ja, ja. Så fandme, vi skal vi finde på en anden en rutsjebane. Okay, jeg tager rutsjebane. <laughs> hvis man hopper ned i en rutsjebane. Hop ned i hullet sin anden, hvis nogen siger det som mig. Så hopper jeg ned, Upp, og så rutsjer jeg ned af et hul. Men kommer ud af et andet hul? Der er to hulere? Ja. Du kommer ud af et hul. Nu har derovre. du ændret mening igen. <laughs> jeg har jeg ved det altså, jeg ikke. Altså, jeg kan ikke regne. Det, var, det er jo udefærdigt. Det, det er stadig det samme hul. Det er det samme hul. <laughs> hvad er fint Den starter et nyt hul, mm. der om? Siger at vi skal videre. Okay. Er man af Sasha? Et eller to huller. Jamen, jeg bliver lidt usikker. <laughs> Ikke tage rydt af Jeg benen. føler dig. Jamen, jeg ser også et hul, så. Hvorfor? Fordi at... Sin anden siger det. Ja. Nej, du bliver nødt til... Det er at... nemmere. Ja, du bliver nødt til at lige give mig din egen forklaring. Jamen, det er fordi, der er et hul hele vejen igennem. Et hul igennem. Der er hul igennem? Ja. Et hul igennem. Sureret. Ja. Mm. LM. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg bare skal sige to, bare for... Du ved, hvis nu det er... To, så så ja, jeg miste på rigtigt. Ja. <laughs> Ay, jeg bliver sur for sødt. Ja, jeg i ja på ja et er på et hul. Vi var et du er også på et hul. Jeg er på et hul. Ej, Jamen, meget enig to. i dag, altså sådan det. Jamen jeg startede også med at sige et hul, så jeg vil sige. Fordi at okay, Line, du kommer ud af hullet. Nå <laughs> okay, LM. Nej, eller hvis, hvis man siger sådan du kommer ud af hullet. <laughs> ja. Men hvordan kommer du ind i hullet? Der er et hul? Nej, lad os se vi får. Nej, nu blev du i tvivl der. du kan se. Jeg ser et hul. Jeg står så meget ved et hul, jeg er så sikker. Okay, så alle altså træk et, et hul. Der er et hul igennem det. Ja. Surer. Er ikke det skal være et hul? Hop ind i hul eller så? Nu. Men næste gang, når jeg fortæller ja. svaret, nej, nej, nej. Vi skal Ej. bruge det svare ikke så jeg kan ikke så nat. nat. Kan man ringe til sådan en morspørre? Mor, Hvem hej, har nu ja. linjen. De kan bruge en linje. Ring et spørre. Det må det jeg du gøre. Ring ja, et spørre. Nej for sådan seriøst. Du må ikke ringe til Fire huller. Okay, ja, ja. Bare du skal sætte den op til mikrofonen, jeg lige få fået med. Hvor du hønsen er, jeg. jeg ved bare hun spørger dem som det første. Hvad laver du? Det var godt. Det må jo Jeg føler vi er, med imellem, vi er der. Okay mor, du er med i et podcastprogram. Okay, pas på med hvad du siger. Tak. Så Sige hej. Hej. Okay. okay, mor, et sura, ikke? En sura, ja. Ja en sura, ja. Øhm, hvor mange huller har et sura? To. Nej, jeg vidste det. To huller? Det var ikke ja. Hvorfor, hvorfor er du to huller? Fordi det ene hold, det ligger i cola, fx. vand eller cola. Stop. Ja. Og så den anden hold, du putter din mund, du suger den der vand eller vand du drikker. Okay. God pointe. Okay. Så du, er, du okay. På, <laughs> er, du, er du sikker på, at der ikke bare et hull, fordi det er et hull, der er lang. Hele vejen igennem. Hele vejen igennem. Der er to huller, og pludselig din de det nogle Okay, du har en stærk viljestyrke, jeg se, mor. Tak for svaret. Kan jeg få ø, kontakten til, hvis jeg skal være med i <laughs> ja. det? Jeg, jeg ja. virkelig. Hun er virkelig, <laughs> virkelig sikkert er... sindssyg. <laughs> okay, mor, kan godt. Jeg kan godt. Du har ikke været nogen penge, mor. Hej. Hvad? Hej. Jeg har svaret i det eller nej. Det ved jeg ikke. Har du svaret rigtigt? Det finder vi ud af dem lidt. Jeg ringer til dig efter mor. Okay. Hej. Nej. Din mor har lige vundet en million kroner. Oh my god. Nej, svaret er, at der faktisk ikke er svar. Nej. Ej, jeg troede lige, det var to huller. Jeg tænkte lige, pisse. Det, det, der, der er mig. både to huller, og der er også et hull. Okay. Man kan Fuck. sige begge del. Øhm, Men ej, når jeg er underhåndt. Jeg, jeg var så underhåndt. Jeg var så underhåndt. Det er et det. meget... Øh, det var ikke derfor har jeg hele tiden skiftet mening. Det er meget subjektivt og mene. Det er, hvad <laughs> man selv synes. Ja. Jamen... Jamen bækadel det gav bare så god mening. De... Ja. Okay det så hvis det. man søger på Google så vil der stå et eller to huller. Ja og hvis du søger på Google så er det en ting der er blevet diskuteret rigtig meget. Og der, okay, og det, er det derfor det der? du tager det med jo. Ja det er det nemlig. Nej vi var... ah okay. Så... Og jeg skal lige hurtigt nå en fordom mere og den tager mm. bare hurtigt fordi vi har masser af ting vi skal nå mm. men uh, jeg skulle... det var simpelthen fantastisk lige at få din mor med det vil ja. jeg simpelthen sige. Ej. Hun lyder som simpelthen en skøn kvinde. <laughs> øh, en anden fordom er at reality deltager de har jo meget hovedet op i at og influencer og alle de her ting og det vil jeg gerne lige udfordre dig på så jeg vil bare gerne lige høre, hvad I er stolte af, men aldrig har en undskyldning for at tale om. Jeg kan for eksempel fortælle, at jeg er beerpongmester i Thailand. I Bangkok. Hvornår blev det? Det blev jo fra et par Nej, det forstår jeg ikke. Er det Er en ting? Jamen, det er rigtigt, ja. Du løber. Single Nej, det er, ja, det er rigtigt. Og det er for eksempel, no. men jeg har jo ikke nogen anledning til at fortælle det. Jeg går ikke hen til dig, men der sagde, at jeg siger, by the way, nu skal du høre. Jeg er beerpongmester i Thailand. Det kan jeg jo ikke fortælle. Jeg har jo ikke nogen anledning. Du har da lige gjort det. Ja, fordi det er jo... Jamen, det... Hvad er I stolte er herfor, af, men har, aldrig, har en aldrig en undskyldning for at tale om? <laughs> Hvad kunne det være? Aldrig en undskyldning for Hvad er du stolt af ved dig selv? Hvordan kan man aldrig Så... have en undskyldning for at tale om noget, hvis man har lyst til at tale om det? Så gør man det vel bare? Okay. Men det er jo mærkeligt for mig, hvis jeg går hen til dig og fortæller... Uden vi har ikke nogen kontekst. Jeg går bare hen til dig og siger, jeg er på i Thailand. Nej, jeg synes du er godt lyder, og jeg er i Thailand. mester i Thailand. Det er godt. Det vil jeg synes fra virkelig interessant. <laughs> ja. Nej, et drink. du har en drik. Du har en Nu man ikke gider at sige normalt, ikke? No. Jo, vær du stolt. Okay, vær stolt af ikke på huse, som du ikke normalt siger. Jeg er blevet skidt i munden. Nej, nej, nej, nej, altså sjov. sjov. Nej, det er ikke sjovt. Jeg er ikke det. stolt. Det tror jeg ikke sjovt. Jeg er ikke stolt. Du har fortalt det, lille Marie har fortalt det. Hun har lige sagt det. Du har fortalt det Hvorhen? Hvad om hvad? Når er min lort? Ja. Er du stolt af det? Nej, jeg er ikke stolt. Så Det kan I for eksempel nogen meningere sige. Jeg det jeg, ikke jeg jeg er sådan. lidt sejt, at du sådan, har ville have jeg så, jeg har så mange boligbakterier i din mund. <laughs> I Ej, hold da op. Oh, blev, ah. blev du syg? Nej, jeg blev ikke syg. Nej, nej, nej. Det er også overrasket. Jeg, jeg, jeg fik det ud med det samme. for er ikke et måde forsvaret. Uh, uh, du går rundt med. Åh, kærnerne ikke. Ej, ej. Nu får jeg virkelig. Vi går videre. Men er der et eller du er stolt over, som du ikke fortæller så tit så? Så forstod jeg det lidt bedre, men... Det er et virkelig svært spørgsmål. Du indehaver, Ja. Oh, yeah. Jamen, altså... The det Indehaver sejt. hvad? En frisørsalong. Forstår... Nå, no, hun har det, altså det, det er en egen frisørsalon. Ikke. Men det fortæller hun jo tit. Ja. Gør... Nå, no, oh, okay. Det tænker jeg også. Er der ikke der er sådan, hvad? Er du god til Mario Kart, eller sådan noget? Altså, jeg er virkelig god til Limbo. Uh. Okay, fantastisk. Limbo. Ja. Limbo, okay. <laughs> Jamen, jeg har aldrig tabt en Limbo-kamp. Har du aldrig tabt en, en Limbo? Nej, aldrig. Wow. Jeg har heller ikke, skal vi... Øh... Jeg er meget sådan, Maria, jeg kan du gå du noget går jo bare under, under hver læg. gang, altså det er jo ikke oh. færdigt. Du kan jo bare wow. gå under den. Jeg, jeg får aldrig lige strukket ryggen, jeg går bare lige hjem. <laughs> ja. <bare> <laughs> Ellem, hvad med dig? Hvad er du stolt af? Mm, jeg er stolt af mange ting, faktisk. Jeg er sindssygt stolt af mine talletter. de virkelig gode. Du er god til at lave talletter. Jeg er sindssygt god til at lave talletter. Der var talletter, og vi kørte i, hvad hedder det, kafeteredag? Det altså også godt. Er der flerts Det er Vi kan godt høre bagefter. Dejligt. Vi bliver faktisk nødt til at gå videre, hvis vi skal nå alle de her... Og ah, vent lige, vent lige. Det der med lorten. Nej. Folk tror, det er rigtigt. Det er det rigtigt. Nej, nej. Er jeg... nej, nej, nej, nej, nej. jeg er ikke stolt af lorten i min mund. Okay. Vil jeg vil gerne finde på en ny en. Okay, så skynd dig. Okay, så mig. Æm, jeg er stolt. Æ... Jeg kan faktisk godt lave mad. Det er bare ikke noget, jeg siger. Hvorfor? Jeg er stolt. Fordi jeg synes, det er alt for sådan. Jeg tror, jeg ligner sådan en kone det er din mor, du er ikke engang med at citere. Ja, ja, jeg er bange for, at det lyder lidt så meget mor. som mor, at ja. det er ikke så frægt. Jamen, fair. Vi skal lidt videre, <laughs> vi kan nå det, i hvert fald, fordi vi skal også slagte lidt om at reklame, og det der med at reklamere ting øh, på Instagram, sociale medier, især, øh, nu har I jo alle sammen en stor følgerskare, og der er mange, der ser med og lytter til jer. Så det er sådan, hvad kan man egentlig reklamere med? Og jeg har taget det her med, fordi at Fie Larsen tilbage i 2020, hun kom under en stor shitstorm, fordi hun reklamerede med, eller hun lavede en konkurrence faktisk, hvor hun udlod en valgfri skønhedsoperation til en vinder, en tilfældig en vinder. en syg konkurrence. Ja, og så kunne mm. man få det, og det var der man rigtig vinde. mange, der... Ja, man kunne vinde. Ja, man kunne, ja, man kunne vinde, finde, og så blev man, det, det var der jo vildt meget ballade om, fordi det er sådan lidt... Ej, det er sygt. Æh... Det går imod sådan det naturlige og alle de her ting. Øh, så jeg fik også lige lavet sådan lidt... Øh, jo, ved du hvad? Inden jeg lidt går videre. LM, Nej. jeg kigger lidt på dig nu. Jeg går lige under bordet. Nej, LM, vi skal lige have kigget på dig. Du, fordi du fortalte mig, du har lavet. Hvad har du forladt? Jeg har forladet min bryster og min næse. Kun bryster og næse? Mm. Har du tænkt dig at lave noget mere? Det tror jeg det i hvert fald. Ja, det er det, jeg har forladet. Jeg har, ligesom... har, forladet har du lyst til at forladet noget mere? Øhm, måske på et tidspunkt. Hvad med jeg? Okay. Så... Altså, man ved det aldrig. Ja. Mm. Yeah. Okay. Og hvad med... Hvad? Lige nu, vel? Hvad? Nej, ikke lige nu, men altså, måske senere hen. Hvad ved du, altså? Hun knows. Senere, hvad med dig? Eller eller altså, jeg tror godt, ja. på et tidspunkt Ej, i fremtiden, <laughs> kommer jeg nok til at gå lidt mere altså sådan, lidt mere op i mig selv. Fordi at jeg vil ikke have rynger, når jeg bliver ældre. Og... Du ved, ja. Måske lidt filler Botox, hvem man bruger til det. Ikke fordi jeg vil reklamere med det. Sådan. Jeg vil heller ikke have noget at reklamere med det. Jeg skal stadig stå for, hvad jeg gør. Mm. Men det er ikke et behov, jeg har, tror jeg. Ja, okay. Det ser vi andet ja, på det tidspunkt. Jamen jeg tænker, det er et brev Nå, fra ved, Du Filausen. får så mange rynker, at du bruger så mange penge på det. LM. Oh. <laughs> hm? Jeg tænker, at uh, vi skal uh, til brev. Og det er fordi, at vi skal uh, videre her. Og det er, at jeg tænkte, at Filausen nu kunne skrive det her. Mm. Kære reality-panelet tilbage. 2020 kom jeg under en, endnu en shitstorm. Den gang var det grundet af, at jeg havde lavet en konkurrence på Instagram, hvor jeg udlåede et valgfrit skønhedskirurgisk indgreb. Mange mente, at det var forkert af mig at reklamere for skønhedskirurgi, men ingen lov forhindrer det. Selv sundhedsminister Magnus Højke har været ude at sige, at det var uetisk af mig. Er det forkert at reklamere for skønhedskirurgiske indgreb, selvom der ikke findes nogen lov om det? Og hvad må jeg reklamere for? LM. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige her, fordi at, øh, det vil være sindssygt øh, men Det er bare satiret. Det er sjovt. Det er satire. Jeg synes, at øh, jeg synes, det at reklamere for en valgfri operation, det synes jeg er lige vildt nok. Også fordi, hvis man lige pludselig tænker, ej, hvor sjov, den deltager lige i den her, så lige nogen, og så vinder man den rent faktisk, og så står man der med en eller anden operation og tænker, hvad fanden skal jeg lave altså sådan, Så får man bare lavet et eller andet jo. Altså, så er det ikke blevet gennemtænkt, og det, det synes jeg, jeg er ikke noget imod, at folk får lavet operationer, men jeg synes bare er en konkurrence om at få en valgfri, når man ikke, måske ikke lige har overvejet det første omgang. Det er været men, ja. Hvad tænker du, Amanda Sasje? Altså. Nu har jeg jo lige set en reklame for øh, er det Ellers eller hvad det? Ja. På din Instagram. Ja, men der skal folk også selv gå ind og købe det. Ikke? Mm. Nå, det er rigtigt. Du udløber ikke noget. Men øh, det er heller ikke et skønnet Men indgab. altså okay, alle laver også ikke, på alt muligt andet. Så den er også sådan lidt tricky, og jeg tænker også, hvorfor man deltager i sådan en konkurrence, som man ikke vil have lavet et eller andet. Magnus Højtik, han skrev i den, eller han fortalte til pressen, at det, han mener, at det, der, det taler meget til det selvhed og selvdykstruktive, der er i unge piger for eksempel, at man er meget usikker og sådan noget. Og så hvis man lige kan se, at der er en konkurrence, og man ser, at Filaversen reklamerer med, at hun har fået en ny numse og sådan noget, så tænker man, at det vil man rigtig gerne. Ja, altså jeg tror helt klart også, at man skal lægge lidt flere tanker i det, fordi det er rimelig voldsomt at bare lige have Jamen, det er ikke noget, man bare lige går ind og gør. Men øh, ja, jeg ved det godt nok ikke. Der er så meget, der taler til selvhed, især på sociale medier. Må jeg tilføje noget? Det må ja. du selvfølgelig. Jeg synes også, uanset hvad, så er, vi, så er vi alle sammen blevet påvirket på en eller anden måde for lang tid siden, da det startede med familien for Bryggen, hvor der var silikonbryst over det hele. Og ja. Altså, vi er alle set delt at der med også har forladet bryst, og alt muligt. Man, bliver jo, altså, man ser jo operationer overalt. Så jeg synes egentlig ikke, det at det er at gå ind og reklamere for et sted, hvor man kan få lavet operationer, synes jeg ikke behøver at være dårligt. Fordi hvis du har fået et godt resultat, og vi gerne vil anbefale dem, der rent faktisk gerne vil have lavet et par bryster, for eksempel. Så jamen, hvis jeg har fået et godt resultat, så kan jeg jo godt anbefale klinikken frem for at sige, ja, få lavet par bryster. Hvad med dig, Sinan? Hvad synes du om det hele? Og hvad kan man reklamere for? Hvad reklamerer du for? Øh, jeg reklamerer meget for tøj det er også det mest normale, er det ikke det? Jo, tøj. Jamen jeg elsker rigtig mere på tøj. Smykker ikke det? Ja, smykker. Ændsigtsbehandlinger mm. kunne jeg også godt finde på sådan noget. Mm. Lækkert, Men jo. ikke sådan de siger, der indg indgreb? Indgreb og sådan noget. Nej, fordi det er jo ikke noget sådan, det er jo ikke rigtig mig, mig. Altså jeg, det er ikke noget sådan, nej, jeg vil hellere tøj. Det er sådan mere mit, mit image, mit brand, der gerne vil stå ja. indenfor. Det er sådan sin anden stil. Mm. Oh, altså jeg er lige så ikke, jeg selv har stilet ud. Wow. Ja. Oh. <laughs> altså, altså, nu... du selv ud, eller? <laughs> <laughs> Men kunne I finde på det? Nu, nu siger jeg for eksempel, Amanda Sasha, ja. Nu går du og tænker, ved du hvad, jeg vil virkelig gerne have lavet en ny næse. Kunne du godt finde på, og så siger du til dig, ved du at du får lavet en ny næse, og hvad koster det, eller Det mm, Koster 35,000, tror jeg. Så 35,000, det vil du rigtig gerne øh, have lavet. Og de siger, vi gør det gratis, du skal bare lige øh, reklamere lidt med det. Altså, hvis jeg i forvejen gerne vil have lavet en næse, mm. og at... Mm jeg ligesom havde fundet men jeg ville ikke bare tage imod en en operation fordi det ville give mig det gratis og så så jeg kunne ikke reklamere fordi det er en operation i mit ansigt mm. øhm, så jeg skulle sådan, det skulle være fordi det er det her sted jeg gerne vil hen til. jeg har fundet og så de tilbyder mig at vi vil gerne gøre det på den måde så kunne jeg godt overveje det men selvfølgelig med forhold altså det skulle lægges ud på den rigtige måde mm. jeg tror meget jeg ville tænke over hvordan jeg sådan reklamerede det ud til andre mm. Og i forhold til det, så er der også kommet den der etiket der, den ja. nye lovgivning på Instagram, hvor der er, at man skal skrive 18 plus. Ja. Så ja. man skal være over 18 år, man og man kan se de fremtidige ja. opslag. Det er rigtig nok. Så det, er også, det, er altså ikke, det er det, lige præcis. Mm. Det er også nyt. Eller, hvis, ja, det, for, det er jo ja, noget, men, man har sat fokus på i så lang tid. Mm, men, men det er kommet på grund af alle de her ting, blandt andet. Ja. Ja. Ja. Mm. Som også hjælper det lidt på vej til, at man ligesom når ud ja. til det rigtige. Ja. Så uanset hvad, så konklusionen er lidt, du kunne godt finde på det. Jeg kunne godt finde på det, men det skulle bare være på min måde at gøre det på. Så ikke lave en konkurrence, for eksempel? Nej, jeg vil nok ikke lave en konkurrence. Du sige, her får du valg fri til, hvad du kan lave? Nej, ikke hos mig. Hvis du fik 20 millioner kroner. Jeg havde jer Hvad Hvem vil vinde? Hvem vil Amanda, og er der en grænse for, hvad man kan reklamere med sig? Og jeg hvis du siger, at du får 20 millioner. Og så skal du reklamere for, at uh, Rusland og det, de gør mod Ukraine det er fantastisk. Um. Er der en grænse for, hvad vi kan reklamere med? Især altså, sådan nogen som jer. Hvis det ikke påvirker en selv? Ej, nej nej. Rigtig narcissistisk. Nå, vi, er, vi er. <løbønner> <løbønner> det, det er jo bare helt ærst. Altså <løbønner> <Ja>, men <løbønner> men. Ja, er der altså er der en grænse? Ej, jeg, jeg tænker meget over, hvad jeg laver samarbejde, der aftaler med. Det gør jeg. Jeg siger også nej til meget. Mm. Mm. Mm. Altså, hvad ja. siger du nej til? Jamen, jeg siger nej til mange ting, fordi jeg ikke gider at, øhm hvad hedder det, når man ikke gider at sættes i... Bås med det? Ja, agtigt. Det var ja. det ord. Fortæl mig, giv mig et eksempel. Jamen, for eksempel... Så reklamerer hun øh, faktisk også lidt for det. Ja. Arh, og fortæl dem. Nej, det gør man ikke. Man siger, <laughs> siger jo, at det skal man ikke gøre. Uh, ja, det er rigtigt, så uh -huh. fortæl lidt. Ja, der er mange ting. Men, men jeg siger ikke, at man ikke skal gøre det. Jeg synes bare ikke, at det er noget, som jeg gider at reklamere med, og det er ikke noget, som jeg synes, der passer ind i mit... Øh Altså, jeg synes også, at man skal vælge de reklamer, man reklamerer, men, men det, man gerne vil fremstå og udtrykke mm. sig selv som... Og for eksempel sådan nogle sider og... -sider er, der nogen, er der nogen, der skriver og... det til dig? Altså, ja, sådan... det er der mangler. Mm. Jeg har rigtig meget liggende. Det er heller ikke, fordi det er unormalt. Og jeg vidste faktisk ikke, all... det gjorde sådan, at sådan, der er sex sider der skriver sådan... Mm. Så skal du lige promovere, før han er færdig. Ja. Eller, altså... Eller gildord og sådan noget. Sådan... Jo, ja, altså, alt muligt. Rigtig meget. Ja, mm. Nej, det ved jeg slet ikke. Men, ja, men jeg, der er jo heller ikke... Er jo vildt altså. Vildt, altså, altså, altså, jeg kunne godt finde på at sige, ja, men hvad skal jeg da bruge det til? Nå, når det er fordi, de ville give dig tingene eller hvad? Ja, og så skulle du prøve det af at på på filmen. Nej, det skulle være ikke. Der er allerede sjovt. Ah! <laughs> det er det, han bruger redtube til YouTube. Men du, uh, du, du får, ikke, YouTube. Man, får I ikke penge for det? Jo, jo, jo, man får fucking gode penge, men man det er stadig ikke noget, man gider. Penge, men mm. altså, og der er ikke noget forkert i det. Der er nok mange, der gerne vil det, og det er også helt fint. Det er bare ikke noget, jeg vil associeres med på mm -hmm. min platform, fordi det er ikke noget, jeg føler, at... Altså, hvis, altså, jeg føler ikke, at det skal være op til mig, og skal sådan stå og reklamere det ud til andre, og sige, køb det her, det har du brug for derhjemme. Sådan, mm. Det synes jeg selv, folk skal sådan... Vurdere med dem selv, hvis der er noget, altså noget de har lyst til at gå ud over. Ja, og måske også involvere de har reklamerede produkter i ens hverdag, så det ja. ikke ligner, at det er alt for opstillet, men opfordrer folk til at gøre det. Måske mm. gør det til en ting, men man faktisk står mm. inden for det og gør det selv. Mm. Ja. Det går også være mega nice. At have tøj på. At ja. altså hår, du ved, sådan nogle ting. Mm. Og ja. Du. ja. Noget, man rent faktisk bruger. Ja, ja, lige, ja lige præcis. Men det så I fortæller mig, at der faktisk er grænser, hvor jeg også siger, prøv at her, I, jeg skal virkelig have mange penge, for at være mm. det her. Altså. Og ja. Så hvis du nu er gav dig 50.000, så vil du så lave mit uh, dildo-brain-blå-reklamer. Nej, jeg, jeg, jeg er blevet spurgt meget mere end det, for at lave... Det, altså, jeg sagde Jamen, nej til hvor det. Hvor mange penge er det? Æ, jeg blev blevet spurgt, så der tror jeg det var 76.000 kroner for det. Men det sagde jeg nej til. Ja. Det gad jeg ikke. Hold det blev op. Ja. Det må jeg nok sige. Ja men tiden er faktisk ved at løbe fra os, så vi når faktisk ikke janteloven. men jeg. elsker jandleloven. Hej, jeg håber virkelig meget, at vi kommer i en anden dag, fordi vi har bare snakket så meget. Okay, men så skal du også være taget lidt. Tiden er altså jeg tog godt. Åh ja, det er loven. ned, det Nej, det kunne faktisk være ret hyggeligt. Du må godt komme og tag det lidt Står rigtig hjemme. Ellem, du må meget gerne komme og tag lidt næste gang. Jeg spiser så gerne. Nej, hvor det godt, vi så snakke om, der ved ved faktisk ikke hvad janteloven... Ej fuck janteloven. Ved du ikke hvad jandleloven betyder? Nej, hvad er det? Er det en Okay, Amanda der er Er det det? Du har cirka 10 sekunder til at fortælle om det nu. Okay. Det eneste, du behøver at vide om Jandeloven, det er, at du skal bare huske at sige: Fuck Jandeloven. Fuck Men Janteloven. Hvad er, det? er det en på? Hvad er det præcist? Det er sådan en der. Det er det der med, at, at du skal leve og sige og gøre og opføre dig efter, oh, hvad andre folk synes okay. er rigtigt. Mm. Mm. Venner, ja, inden at vi, vi stopper her om oh, okay. cirka en minut tid, så skal jeg jo lige offentliggøre den her leg, vi lige lavede til at starte med. Statement. Hvem har lavet det vildeste statement? Og jeg synes, der har været rigtig, rigtig mange gode bud. Altså sag jeg har ikke nogen holdninger, og LM med under bordet, og ja. sin anden har spist lort. Øh, der er rigtig mange fantastiske... Det er et team, du har samlet i dag. Der er fantastiske statements, men... men Hvor I? Men jeg ved, hvem der har vundet. Oh. Og det er, det er simpelthen sin andens mor... For nej, hun er ikke engang inde i det. <laughs> Hvorfor tror jeg, hun, hun, der? Der. hun Så må du tage det med. med <laughs> Ej, hun med får med chips, chips nu. Jeg, en chip. Prøv, jeg. En jeg giver en det chips. til mor. Din mor har vundet en pakke chips organiske surer. Nej, det er rigtigt. Det vil og jeg begynde. har dem lige herude, så du får, du får jeg med. jeg med rent til at sige det? Organisk. Det godt, Jeg er rigtig glad. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I lyttede med. Øh, <laughs> det var alt det, der kunne vi nå i dag. Og tusind tak <laughs> til jer, Amanda, Sasha, LM og uh, Sinan, aka Singodingo. Jeg håber, at uh, I kan hjælpe flere mennesker og, uh, en anden dag. Mit navn er Markus Alvarado Eklund, og uh, vi lytter. ved.